Kapitola 65. Krásná hra. Příští hodné můj skromný majetek přestihovali do pokojů, které Majer považoval za vhodnější pro nikoho, kdo si získal jeho přízeň. Bylo to celkem pět místností, tři z nich měly okna do zahrady. Bylo to pěkné gesto, ale já si nemohl pomoct a uvažoval jsem o tom, že tyhle pokoje jsou ještě dál od kuchyně. Než se ke mně dostane jídlo bude úplně studené. Od mého přestěhování uběhla sotva hodina a už dorazil Bredonův posel se stříbrným prstenem a kartičkou. Ve tvých báječných nových pokojích. Kdy? Obrátil jsem lístek, napsal na druhou stranu, kdykoliv se vám to hodí a poslal chlapce zpátky. Položil jsem jeho stříbrný prsten na podnos v salonu. V míse vedle něj se mezi železem třpytily dva stříbrné prsteny. Otevřel jsem dveře a spatřil jsem Brennernově hnědé oči, žourající z aureoly bílých vlasů a vousů. Usmál se a uklonil se, vycházkovou hůl měl pod paží. Nabídl jsem židli, pak jsem se omluvil a na krátkou chvíli jsem ho nechal osamotě v pokoji, jak velela pravidla. Stačil jsem stěží projít dveřmi, když se za mnou ze sousední místnosti ozval jeho sitý smích. <laughs> to jsou mi věci. Když jsem se vrátil, seděl Bredon u stolku na tak a prohlížel si dva prsteny, které jsem nedávno dostal od stápese. Tomu tedy říkám obrat, pravil. Očividně jsem včera špatně pochopil situaci, když mého poslíčka zahnala od tvých dveří neurvalá stráž. Zazubil jsem se na něj. Byly to vzrušující dny. Bredon sehnul bradu a zachechtal se. Ještě víc než kdy jiný připomínal Sovu. Co bych tedy řekl, zvedl stříbrný prsten. Tohle vydá za pořádný příběh. Ovšem, tohle, ukázal na bílý prsten, to je něco úplně jiného. Přitahal jsem si židli naproti němu. Nebudu nic skrývat, řekl jsem. Nedokážu ani poznat, z čeho je vyroben, natož co to znamená. Redon zvedl obočí. To je od tebe... Mimořádně upřímné. Pokrčil jsem rameny. Cítím se teď v poněkud jistějším postavení, přiznal jsem. Dost na to, abych si nemusel dávat takový pozor před lidmi, kteří se ke mně chovali laskavě. Znovu se uchechtl a položil stříbrný prsten na desku. Jistější to bych řekl, vzal do ruky bílý prsten. Ovšem není divu, že o tomhle nevíš. Domníval jsem se, že jsou jen tři druhy prstenů. Tak tomu většinou skutečně je, přisvědčil Bredon, ale darování prstenů má dávnou tradici. Prostí lidé to dělávali dávno před tím, než se ten zvyk stal hrou šlechticů. A i když tapez smí dýchat zdejší vznešený vzduch spolu s námi, jeho rod je nepochybně neurozený. Položil bílý prsten zpátky na hrací stolek a složil nad ním ruce. Tyto prsteny jsou vyrobeny z toho, co měli prostí lidé po ruce. Mladý mlenec mohl věnovat dívce, již se dvořil, prstínek z čerstvé zelené trávy. Prsten z kůže slibuje oddanou službu. A tak dál. A prsten z rohu? Ten dává na jeho nepřátelství, vysvětlil Bredon. Mocné a trvalé. Aha, vyvedl mě tím zrovnováhy. Apu. Redon se usmál a přidržel světlý prsten proti světlu. Ale tohle, pravil, není rohovina. Má jiné žilkování. A krom toho by Stapes nikdy nedal prsten z rohu současně se stříbrným. Potřásal hlavou. Ne, pokud se nepletu, tenhle prsten je z kosti. Podal mi ho. Skvěle. Churně jsem obracel tu věcičku v rukou. A co to tedy znamená? že mě budne do jater a schodí do vyschlé studny. Bredon se na mě široce v lídně usmál. Prsten z kosti značí veliký a trvalý závazek. Aha, přijel jsem po kosti prsty. Musím připustit, že je lepší, když mi někdo dluží laskavost. Tady nejde jen o laskavost, řekl Bredon. Podle tradice jsou tyto prsteny vyřezány z kosti zesnulého člena rodiny. Povětáhl obočí. A přestože pochybuji, že toto je ten případ, smysl je zřejmý. Sledl jsem pořád poněkud omámeně. A to? Takové věci se nedávají pro nic za nic. Nepatří do hry, kterou hraje šlechta a není to nic, co by se mělo vystavovat. Podíval se na mě. Na tvém místě bych si ho bezpečně uschoval. Opatrně jsem brsten strčil do kapsy. Moc jste mi pomohl, řekl jsem. Přál bych si, abych vám to mohl oplatit. Zvedl ruku a udělal mě v půli věty. Potom nesmírně vážně ukázal prstem dolů, sevřel pěst a poklepal klouby prstů na hrací desku. Usmál jsem se a vytáhl jsem kameny. Mám dojem, že tomu začínám přicházet na kloub. Prohlásil jsem o hodinu později, když jsem prohrál jen velmi těsně. Bredon ostrčil židli od stolu s výrazem znechucení. Ne, odporoval mi. Naopak. Znáš základy, ale nedochází ti podstata věci. Začal jsem třídit kameny. Podstata je, že už se blíží chvíle, kdy vás porazím. Ne, opakoval Bredon. To vůbec ne. Taky rafinovaná hra. Proto mám také potíže sehnat lidi, kteří jí dokážou hrát. Právě teď kolem sebe dupeš jako pouliční rváč. Když nic, Hraje hůř než před dvěma dny. Jen to přiznejte, pobízal jsem ho. Už jsem vás skoro dostal. Jen se podmračil a velitelsky ukázal na hrací stolek. Pustil jsem se do hry s úsněvem a pobrukováním. Byl jsem si jist, že dnes už ho konečně jednou porazím. Ale nic nemohlo být pravdě vzdálenější. Bredon postupoval se svými kameny bezohledně, mezi tahy ani na okamžik nezaváhal. Jednoduše mě roznesl na kopitech. Partie skončila tak rychle, že jsem se až zadýchal. Znovu, nařídil Bredon tak velitelsky, jak jsem to od něj dosud neslyšel. Pokusil jsem se dát dohromady, ale další partie dopadla ještě hůř. Připadal jsem si jako štěně, které zápolí s vlkem. Ne, byl jsem jen myška, vydaná na pospas sově. Nešlo ani o předstírání boje. Mohl jsem se jedině dát na útěk. Jenomže jsem neutíkal do strychle. Tato hra skončila ještě dřív než ty předchozí. Znovu, čádal Bradon. A hráli jsme znovu. Tentokrát jsem ani nebyl živým tvorem. Bradon se choval chladně a necitelně jako řezník s vykostěovacím nožem. Hra trvala asi tak dlouho, jako vykuchání kuřete. Nakonec se Bredon zamračil a zatřepal rukama, jako by si je právě umyl a teď si je osušoval. Výborně, opřel jsem se na židli. Už mi to došlo, šetřil jste mě. Ne, pravil Bredon ponuře. Ještě ti nedošlo, co se ti snažím naznačit. A co tedy? Snažím se, abys tu hru pochopil, odpověděl. Celou hru nejen posunování hracích kamenů. Tady nejde o neproniknutelnou obranu. Podstatná je odvaha. Musíš být nebezpečný. A elegantní. Věma prsty poklepal na hrací desku. Kdokoliv, kdo je alespoň trochu při smyslech, dokáže rozpoznat nastraženou past. Ale drze do ní vkročit s plánem, jak ji obrátit ve svůj prospěch, to je úžasné. Usmál se, i když zachmuřenost se z jeho tváře nevytratila. Nastražit past a vědět, že do ní někdo nakráčí s vlastními plány a triky a pak ho porazit. To je dvojnásob úžasné. Jeho výraz zvlídněl, v jeho hlase jako by se ozývala prozba. Tak odráží jemné obraty v běhu světa. Je to zrcadlo, jež nastavujeme životu. Nikdo nemůže zvítězit v tanci, hochu. Podstatou tance je pohyb těla. Dobře sehraná partie taku odhaluje hnutí mysli. V těchto věcech spočívá krása, alespoň pro oko toho, kdo je schopený postřehnout. Ukázal na krátky a kruté rozložení kamenů mezi námi. Podívej se na tohle. Proč bych měl chtít vyhrát takovou hru? Pohlédl jsem na stolek. Smyslem hry není zvítězit? Podstatou všeho je, pravil vznešeně Bredon, zahrát krásnou hru. Zvedl ruce a na tváři se mu objevil blažený úsměv. Proč bych měl chtít zvítězit v jiné než krásné hře?